Bon dia. Eh, avui tenim amb nosaltres en Josep Maria Prats i en Manel, i en Manel Blanco. Bon dia. Bon dia. Eh, ells formen part de l'equip de coordinació dins de la Fundació Pallac, una fundació que eh, avui a les 7 doncs, eh, engegarà amb la 6a edició de les tertulies Pallac, unes tertulies que bé ja porten uns anys fent-se i que tracten doncs, una miqueta de... El, amb el motiu de reflexionar al voltant de diferents àmbits educatius. No? Eh, bé, d'entrada, Josep Maria, no sé si ens podries explicar una miqueta com és el funcionament d'aquestes tertúlies. El de les tertúlies va que van ser dos convidats que tien de manera alegratòria per referents seus i d'allò, i va de la... Parlen sobre la seva propria vida dins el món de l'educació rebuda, des del seu naixement, dins a la família, a l'escola, uh -huh. en el context social, amb persones concretes que ells han influenciat molt. I després és, la tertulia és un espai que tothom pot xerrar, fan intercanvi de papers, reflexionar, amb la importància del tipus de l'educació a partir de les pròpies vivències de cadascú. Sí, perfecte, sobretot perquè eh, tenir clar doncs, que aquestes tertúlies doncs, no són eh, com un estil taula rodona, hi han moltíssims aspectes a tractar, sobretot, clar, el tractar-se de vivències personals doncs, és molt ambigu, no? Eh, poden tractar de diferents, de diferents temes, en diferents vies, això, entre altres coses, doncs, també ho fa la, la Fundació, no? Creuen que és possible millorar en el o avançar en aquest camp educatiu si tots ens, ens hi impliquem una miqueta, no? I bé, doncs, per tal de generar aquesta resposta, a part d'aquestes tertúlies, també veiem doncs, que s'organitzen cursos o diferents tipus d'actes. En aquest cas, en aquesta sisena edició de tertúlies, eh, doncs, parleu d'aquests mateixos objectius, no?, de, de l'educació des de diferents perspectives. Eh, quins convidats tindrem aquest any? Mira, avui començarem en el Maciek Txaneovski, conegut com màgic, que és un recessionista polac, i la Montserrat okay. Serra, Mone, cooperant i professora de secundària. El dimarts dia 11 els convidats seran Lluís Bruguera, dibuixent, i Neus Colomer, activista. I el dimarts 18, per acabar les tertulis d'enguany, els convidats seran Isabel Muñoz, acompanyant de la Salut, i Lluís Molines, periodista molt conegut aquí al poble. Perfecte. És curiós, no?, la, la barreja de, mm. de, perso de personatges, bueno, en aquest cas aquests ponents, no?, per als seus àmbits professionals, perquè veiem doncs, que... Bé, bueno, no només en aquestes tertúlies, he vist que en les diferents tertúlies doncs, hi ha des de cuiners, músics, pedagogs, eh, artesans, no? gent que treballa amb, amb la ceràmica, per exemple. Mm. És curiosa que eh, aquesta barreja i que al final tots doncs, tinguem una experiència a compartir i que, que incentivi una resposta en el, en el públic de les tertúlies. Parlant d'aquesta gent que ve a veure les tertúlies, creieu que que és un públic variat o que normalment sol haver-hi eh, gent d'un rang d'edat doncs, ja dedicat a eh, en un àmbit més laboral, etcètera, o hi participen joves, com ho veieu? De fet, a les tertúlies hi pot participar -hi tothom, l'entrada és lliure, sí. però sí que depèn a vegades molt del convidat que hi ha, hi ha un tipus de gent i hi ha un altre, sí que hi ha gent fixa a les tertúlies uh -huh. per l'interès en el món educatiu... Uh -huh. Però normalment, degut a la diversitat dels convidats, eh, pot beviar, és beviable. Vale, perfecte. I heu dit que, bueno, que els convidats de les tertúlies doncs no, tenen, no estan seleccionats prèviament amb cap motiu així aparent, però tot i així bé, les seves experiències la, del que solen parlar eh, veieu que tenen alguna cosa, en, que, que toquin alguna cosa en comú, que dius Ostres, doncs a les tertulies el que sempre acaba sortint és això, és eh, eh, en aquest cas ara, per exemple, el tractament de les noves tecnologies, creieu que ara surt molt, és un tema que surt o...? Bé, bueno, un del, del, dels temes que, que surten és el tema educatiu, sí. és el tema que tenen en comú mm. i que tot ha tingut alguna vivència o altra educativament, vale. en l'àmbit social, en el han tingut vivències ells i potser unir l'únic punt que tenen en comú que se sap que han tingut alguna vivència. Vale. És a dir, que en el, el que és l'àmbit professional no el sol en tocar tant com el, com el personal. No? Per exemple, quan ve un, si ve una professora, sol parlar d'experiències que té amb els seus alumnes, a part de les que ella ha tingut pròpia eh, en la seva infància? Uh, parlen molt de les seves, seves vivències pròpies, sí. vale, més exacte. que les vivències, amb... poden parlar de vivències amb altra gent, però toquen les seves. Molt bé, perfecte. Eh, aquest any, eh, a part de ser la sisena edició de les tertúlies, hi ha un tema afegit que també és molt important, perquè són les arrels de la Fundació Pallac, no? i és el motiu del centenari del naixement de Pallac, que es celebra a Figueres el pròxim 10 de febrer. Eh, en aquest acte, quins temes s'hi tractaran? El tema de Figueres fan la commemoració del naixement de, de Josep Pallac i eh, fan un acte amb l'escriptor Antoni Puigverd, uh -huh. el periodista Joan Tàpia, eh, seran moderats per l'Ana Teixidor i serà el 10 de febrer a la set de la Terra o l'Auditori dels Caputxins. Perfecte imagino que els ponents d'aquest acte tampoc no estan seleccionats per cap motiu així aparent o, o uh, aquest sí? Normalment eh, els conferenciants en aquests actes sí que es busca que hagin tingut vinculació amb el senyor Pallac d'alguna manera o altra sigui que hagin tingut de professor sigui que l'hagin tingut de company com a polític eh, es busca una mica que, que coneguin el, el tarannà Pallac Molt bé, perfecte Eh, dins de la Fundació, que bueno, al final eh, Pallac va ser una, un referent en aquest àmbit de l'educació com a gran pedagog, que va ser eh, des de les primeres petxades que, de la Fundació, no? doncs que, quan ell estava allà a la universitat, que va poder trobar un racó per, per començar a, doncs, a tractar amb, amb altres professors i a, i a ensenyar una miqueta aquesta disciplina. Eh, amb el lema tothom educa, s'educa tothom, fem xarxa, no? Parlant de la xarxa, eh, el treball de les xarxes creieu que, que funciona a l'hora de que hi hagi un bon FICBAC amb, amb els programes de la Fundació? Bé, és relatiu, per... és molt relatiu. Mm. Precisament el món de les xarxes, que és un món tan, tan de jovents que de vegades sí. sembla que no i i és on al final es troba més, més, més interacció, no? Sí, aviam, si gafes cartell i es apenges, igual ningú els veu i uh -huh. te, et veuen pel carrer i te diuen «Ui, ja vaig veure la xarxa social uh -huh. tal, uh, vaig veure la web, vaig veure...» uh -huh. Incluso de l'acte que es va fer el dia 15, la gent ens demanava "neu penjant les fotos a la web». Uh -huh. Vol dir que, que sí, que té ressò, no?, les xarxes. Una miqueta. Sí, una miqueta té ressò. Va, en quan a jovent, mmm, jo em penso que és un tema que els has d'introduir perquè els hi queda lluny. Ja, yeah. precisament el, el, la falta d'interès o, o... Bueno, sí que no, no, estan una miqueta més allunyats d'aquest tema, sobretot entre infància ja de 9-10 anys, una miqueta més ja pre-edolescència i adolescència... adolescència Eh, és el que embolcalla eh, programes com l'èxit no? perquè l'èxit eh, es vincula una miqueta amb aquestes edats sobretot una miqueta més de gent de nou o 10 anys que doncs, hi ha falta d'interès per, per la lectura i sobretot ara que els, eh, els adults tendim a posar-los de seguida la televisió o un mòbil mm. davant doncs és molt, més, és molt complicat incentivar les la lectura Eh, està funcionant aquest programa creieu que que, bueno, que s'està inculcant a les escoles o a les famílies veieu sí, sí. es pot dir que, que sí que dins de les escoles està funcionant amb alumnes de quart i cinquè de primària uh -huh. eh, també s'ho agafen molt amb... en sèrio als mentors joves que venen dels centres uh -huh. de secundari de batxillerat en aquest cas com és el Baix Empordà i Alfredo i Martí i sí, està funcionant força bé, està funcionant en molts de pobles, funciona a Palafrugell, la Bisbal, Calonge, Pals, Torruella, Sant Antoni de Calonge, mm -hmm. Esclanyà, i no sé, podem en deixar alguna així perquè els ha dit de mamòvia. però sí, està funcionant força bé. Hi ha un, un per centre entre 6 alumnes amb 6-8 mentors per centre. Mm -hmm. sí. I veieu que els, els resultats positius eh, funcionen en, en els diferents sectors socials, perquè bé, eh, l'educació també, no només en l'àmbit educatiu, sinó familiar i en el context social, és molt difícil també en, en, en segons quins sectors de la societat, que poden patir més marginació, poden... creieu que cada cop, doncs, no sé, hi ha més implicació? Perquè, per exemple, aquest, aquests programes també he vist que es poden dur a terme en centres cívics, en llocs així, que potser arribin més a aquests sectors. Sí. O veieu que segueix, siguin un públic bastant bastant igual, o manteneu. És a dir, que, de, per exemple, a les escoles eh, sempre hi va un tipus d'infant, etcètera, però, clar, hi ha certs sectors socials que estan una miqueta més aïllats d'això. Mm, puc dir que amb el, el tema l'èxit, els, ja mens cometes, els alumnes que hi ha de l'èxit, que no són alumnes, no? Uh, hi ha de tot. Hi ha de tot. Perfecte. Hi ha de tot el tipus social, tot el... Simplement hi ha gent que li costa més la lectura, que no estan acostumats a llegir i ja estan Però no, socialment hi ha de tot, es pot dir. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració. Eh, esperem que la tertúlia doncs, sigui el millor possible, que hi vingui molta gent, perquè és molt important el tema de l'educació, és està molt complicada en aquests temps perquè bueno, inclús la, la imatge dels professors està molt deteriorada la... mm. hi ha d'haver-hi molt d'esforç i moltíssimes gràcies esperem que tant la Fundació com l'acte que celebrarà el pròxim 10 de febrer com el que la tertúlia que comença a partir d'avui a les 7 eh, recordem a la sala d'actes del Teatre Municipal Eh, sí, perdona doncs, un moment, això, sí, vull sí, això ho volem remarcar, sí, que és sí. en el teatre municipal, que abans es feien en el centre faternal, degut a les obres s'ha canviat l'emplaçament, i, i és a la sala d'actes del sí, sí. teatre municipal. I donar les gràcies al teatre per cedir-nos la sala. Bé, moltíssimes mm. gràcies per la vostra col·laboració. Gràcies a vosaltres, bon vosaltres. Dia. Bon dia.